در تکی اوخان پشانتوی، در تکی اوخان پشانتوی، ویر دنده اپ ماناده سن اللہ یا میگونادیو مالیب ندید شفاعت کولو مگر اگر توبا شفاعت که چی ایت تخزانی در نیاهدن اخیستیوی در رحمان زاد نا وعده چیزو با شفاعت کولو اگر چور ده موحید یعنی موحید با شفاعت کولو یا مشترک شفاعت نیشی کوله اگر چور شفاعت کولی شی چی چی چیت اللہ اجازه رحمان ذا سرا جواده خسته در صوب توحید الله والا ایمان بهی توحید سرا ایمان سرا وعده خسته و وقالو بشکان بغل چنیولی دی رحمان ومی ربان ذا وردن نائبان لقد جیتون شیعن ایدن یکنان تاس رات رو کپدی خبر بانی چه سخت ناکار خبر دا ایدن الامر المتناحیل عزم آخری در جیتر سیدون که کاری اغدا سوی اید و اید اید سخت ناروه خبره آخری ها ترسیدون که ناروه خبره دبطه ایدوه ابن عباسه منکرن بغیوه الیدو في کلام الهر آزم الدواهی آزم الدواهی سخت ناروه خبره سر راله ناکار خبری سرا تقابل سماوات قریب جسمانون یا تفتن چو چو منو ده دیر پواجا وطن شکل هرزو تیر شی لازمه که وطخیل الجبالو حدن راپریوزی الجبالو داورون راپریواتو سرا یا توتت تکی دلو سرا حدن مفرمتلا من غیر لبزی پر سرا یا مایده مایده کی سرا سخت چرمینو چره ریزه ریزه شی داورون دبت دا حد وی ام ان داوځي چې دیو بلې لیلی الرحمن میرابان زاد په اړه زمونه نو دیو دا غو عبادت کوي او دا زي زي زي الله پاوې زئ زئ لید اریاذ بالله و مايان به رسول نجی الرحمن ابن لایف نجی الرحمن میرابان زاد په 14 ځانه په اړه ولادي ان کلو مانکی سماوات وللار جنې ان کلو مان سماوات وللار نجی تور چې سن سماوی کې بزما کې ګری مگر را بشی رحمان و میرابان زاد محیط عبدن پراجزه سره پر بندگی سره لقد احصاهم یکنان اللہ جلشانهو دا را گر کردی وعاد دهم را داشمارلش مارلو سره اللہ پو دیو بانی پویده احصاهم وعنز علیمهم مسائل راجوهیم وکلهم ماته کبر از یو نو کله په ورځې قیامت فردان ځونه ځوله انن لجنةن غصان جو ایمان اوره معنا صالح کړه سایه جوړو زده چې مقربه یک چي سر الله پاین نمایه سناو یک نمایه سانکې دا پران دي لسان کستا په جگړه دې په اجر ورک پرېږدو خلق تویر و دې سره قومه و د هغه جګړمار قومه ای خصیم الجدل هغه کوم څه کوا ویلو دې سره مشرکان دي نو جګړماز د توه چی جګړه کوم چې څوک مشرکان وکم هغه یقینا ډیر حالات کړي لري کله مسجد جوړ نه دی په ډو خلک حال توحید سوبینو هغونا او تاسو ولیدلیدا غو نه سو او تاسو مولاهم رگز یا اوري ابو د پالا ک شکلاپ حال تعالو مولاهم رگز ریکر مانو چې اغه تتبلیغ غره یا چې تنظیم ترتیب ال قران هم کوشش هم کوشش دی واقعا تفصیلی مثال سان پیشې لپاره تفصیل د امره صادو اسلام ته ویل تا څنګه مصالح لات والسلام دے فرعون کو مسی بغیر د خطرینه مسلہ بیان کړی دا نو دا څنګه او تسلی ورته پیغمبر صلی الله تعالی تار لکه څنګه چې سہارا غجدو دل پدې مسله کې قلب دنیا شر لاړل او قلب شو دغې ته تسبوت وکا او ترغیب ال قران هم دے توه مان زلنا لے کر تشقا تواها و بیا مفاسرین مختلف اقوال یو مانداری چه یا رجل اے سریا یا رجل این یا تواها ماندار یا تواها حروف مقتعات شو لکه در دقا جکندین و لکه در قرآن ممددد یا در اللہ جل شان و کنمونک یا قسم دے باہر صورت یا تواها از مکبانی خقی کی دوا طایلرزه به قدمیک دا مانا مفصلن کوي خو به هر صورت شیخ ولد ایجاد رو مقطعات کړي معنی مانا جناز کړي پتا مې دا قرآن تشخه دي چې په دې د پاجې دمر سره شي یا دې د پاجې دمر مشکرت شي آیا دې د پاجې ته بدبخت شي ذ شادت شہادت سبب دینت بدبختی قران ذ شہادت سبب قدرت بدبختی شہادت ہے قران سے چاہتا اللہ نصیب چین آبا بھائی اس کر بدبخت نہیں اللہ دی اصول تو تشد ہم تو توفیق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کہ اللہ تعالی الی اللہ ذل قضاات در پر خپل کرسی باندې څنګه نو کمایا کوم بشانی کینی ذل قزا به بعد هی و انی لمجل علم واقع مجیکم الا و انا اريد ان اصل لكم به ما تاسو چې دا یو نو قران حکمت چې درکړلې نو په دې اراده به درکړلې چې تاسو زبخان وکما الله مکان منکم مولا والی سر د دې نه چې تاسو د نه باز باز خطایان او کوتایانی شوی دي دی. ازو په دې باندې باګه نکوم د ېبرهیم په حوالہ سره حافظ میقسیده حدیث په دې ځګړي کې کوي لې تاسو قاضی قرآن دې لاره درته نته بدبخت شي ځکه قرآن اېلم د قرآن دا استاد او شاهد د پلو سبب اگر کو ګنا بار او چاه پرې شي سره د ثري آخر الله بهانه او توکلي مگر پندرد ردی ده اغا چهار پش دخدای نهری که تنزیلن در قرآن نازر که شویره بین من ده اغا ذات طرف نه چه قیدا کردی زمان که و دارنگی اوچه دوچه دست منونه ار رحمان اغا ذات ده چهلا ده شیست تواده اغا هرشپان استوا کرده څوک نه غرزي وایي چې د ملک او د بورشیر نه متأخرین یا کمالي کو بشانی سیو ماحمد دا وځه کوځه په اشتیاي سازمانه کې د کسمه کې ګيري به ما به نمازغه د دې چې سری و ما ته سره عادلاندی خوري نه لاندي انم نا کو خوري نه لاندي الله خبر دې ايات و موږ نه لاندي او الله خبر دې چې راته ته سره و هي ارز صاب يا دي سفلاي دان سره و هي اثرات سر کې سره اغلم ده خورا امنل زمینه لامده زمکوی اغیی تا سرا وی ندی امن جوزی وی اغا خوره دا چه لامده وی پو پو بانج لامده بلا خوره اغیی تا سرا وی نو تا سرا دا منو داغین لاندی لامده بلی دا خوره نه لاندی اغا دانه چه کلک چه غیر اوباسی اغا بانجالله خبر ده کنه چه خبر خبر دیگر ما تا سرا وین تا جال دل قولی کته خبره کړکه پاین نو یا لم سر الله توکه خبر دے پویږي ستا هغه جگمنه په تو خبرو باندې چې په کنځه کې تا پټي خبري جاسره کړې دي واقوا هغه نام خپسي پټ کړی طالب الله خبر دے ته چې کله پټ پټ خبرې کوي هغه په الله پویږي کنه او دا دین نام پټه هغه باندې الله پویږي السر هغه چاته پزړيږي پټ کړې وي وا واقوا واقوا اگا چا تاوی چکم دنو سرے لاغ کارا کڑی نئی خپسی یا سراغ تاوی چننن چکم دنو پزرکی گرزاولی نی اگا چا تاوی چا تاوی چا تاو پزرکی گرزاولی نی یا سراغ تاوی چا بلچا تا بیلی، اگا چا بلچا تا نئی بیلی خوچی نایشو چا پاہر چا اللہ الله لا اله الله الله عز وجل بالغايد الله انا لاول اسماء الحسن الله تبارك استثباتوني دي وهل تاكا يقينان تا درغلي دي وقاد مصالحات وسلام خبر مصالحات وسلام يا تاك راغلي دي وقاد مصالحات تفصيلي اذن نارن اواجه دي اوليدو ور كل شد مديان و رضوانو كليتا مور مور ملاقاته مصالحات وسلام اطلاع مس مرو اګه چې دې واپس راځي می ته دغه وخت خزر سره دا تاریخ سپری لکی سخت یې اخلي وا باران وريده و را وريده اده ষ্টېچګنه مزل کو د ورې ب مزل نه کوې د غیرت د غیرت د وجو سخت غیرت چوکره مسالزات وسره اجنه چې زما فرې زنانو باندې د چا نظر ونه لګي دومره غیرت چړې و پولیس و دغه وخت باران امي زميامي یا خنیم شوشپمی از ما سبب پدې اله به د موسی اسلام په زنګانه باندې درد ولادت عمره غلي دې چا څو وي نو دغه حالات تکلیفونه جوړ تکلیف ته پاسه تکلیف دی او ور ور سر نشتا هغه چې کما خسته وو د وځه لپاره چقما کوتوي هغه زما سبب یو اوس په نه نشې هغه سپین په کور ګټه کاني هغه باندې څه کیږي د شي را خلاص کیږي د نس هغه نه خلک ور او دغه شې یو ماغه ویور نو کوول موسی سم نمبر اوله چې کننو کوی تور پغربانی وور مالو <سؤال> میده دسی نور و نور اگه داخی علاق بینی چه وور ده نو خزی توای دلت تا سپادی شی زماد را تلو پوری زبا خیده لاشم اگه زینو وور رو رو دم نا ناره ناگه هست ویده دیه وور ویلی اخبر کور و علاو تا تا سپادی شی اینی آنس که ماغونی دالتا وور لالیواتیون شاید چه زراشی من دا دا زین اوه جدوی اوه نمالا ناری دیور پخواه که سوگ هدن رهبر رهبر اینی لار خودون که سوگوی نمازه که دیج من غلا را گر ورشوا حالتا با سوگی کن اللہ اکبر فلا کل جاوز تراغینو دی اواز رو یا موسیٰ موسیٰ این یا رب گای اکنا زستارابیم فاخلا مطلب دان نور زماده او ما ده تواحیوک ده غید واسطه ده جبریل نو سا خبری شروع پدی فاخلا نالیکا پانای دیوباسا فاخلا نالیکا پانای دی دریکا نو پانای دیستر و حکمت چو ده پالت تهور یا ده تبرود پار یا تازیمن یا ده کمان خوش رو ده پار آیا دید پالا چیز ده بزگار کی ده آلو دوا پڑنی نیو تر خزا اولا ما شمزوی فاخلاح نالای که دا منام که کر صفیه یا دنیا محبت دزنن او باسا فاخلاح نالای خواستلی قول داری چه داغز ای کی دا از مکه چوا پاک از مکه واح آ دا مصره سرات و سلام و ایخ پوکی چکم دی کنا دا دا, دا, دا خره د سرمن چه دینا دا غو دا مزیب کومی خوی نشوی قنا من جلد حمار دخره بسمن اغه فوکړی نو داغه تر دې په واسطه پوری خدا شریعت نه راغلی کنه نو شریعت شپدی باندې راشي او مخکې شوړ بل صاحب سره چې کم او عبادت د الله کول داغه په شریعت کې اوس نو شریعت الله ورور تا اینک بالوادی المقدس یا کله <سؤال> ته پدا شنوکه پروتي چا مقدس هغه پاک دی تو وړاندې نندې د دیوادي نندې توا یا اوا چې نو دوازله مقدس کړئ شوې کوم دي سماره ته زګوت ته تواوي وانه تا درما ته ګره کړې نه چون کړې فرسته مې غواغو تاکید علامه صلوتا هغه خبره تجواهې کولي شپتا باندې ان نه یک راز چې من الله ز الله الا اله نشتالاک در بضا غیده اللہ نفع او آت زمان بندگی قواقا واقمی صلات دود را مندون لذکری زمان دیاد و در پاد یا قواد دیاد داشت زمان کی اینی مطلب دادی چی لذکری نو پیانبار سلات و سلامی کل ساری چکم دینا پو خوب کی پروتی او دیو او را پاچی گی او مزدن مزدن تلی دا قواقی دیو کی ولی اقیم می صلا تا ذکری الله وجه کلا ز ده تقیاط شما یا يرشد سینه منذیر یا کل شو کوی کرا دقدغه وقت دی وای مطلب دانه ده چې کله قضا نشو نیتوبه د قزای را وڑی خو گونګار نه دی داسړی ولی زګه چې خوب دا اخلموت تر مرګ روځه ادرگی دانشیا هم چې کنده راش نو الله په من نسې سړي لا اقیم می ایا یا مزرو دروانه مسکوا زما دې یاد ولودو پارا چې په مازه کې به ما یادې کړه وبحمده غلصبار قسمه وتعالى يدبر الى اخره توذ ذكر ذكر اذا الله یاد دي ان صادقون قيامت راتوا ولي اقادو قريب من الذين تخوفوا زد اذكاركم واخفي مطلب دا جا کے حفاظت رقبہ حفاظت الصلب ماخذ پڑی یا قریبی ما چیزن قزانم پٹکمنا حاجزان پٹومن بلچہ دبت سنخارا کم اے قریبی امداب و بالغت کمال صفانے دا قیامت علم ہادشی پرسرتے ری نوغه د الله نه په ټیکی کنه نو د نور نه خود پټه آ نه چې وکړ دا قیامت به ولي راځي قیامت راځلون کې دې څه پاره چې جزا ورکړي شي هغه نفس ته به ما هغه سباني چې تاسو باندې مهنت کړې له عمل کړي علاوه سودانه کبانځنه کې تعال راځه د ایمان لرلو نه ته قیامت باندې ما هغه څوک لا ایبن چې ایمان لرلي بیا پېری باندې وته به هوه هغه تابې د اصل قایشاه ته نه فطر ذاتوبه مشره لاک شي کله هغه جو شي شي تباه وار خطا و نشو دایو تب تبیت وکنه فطرت ویت نه ته تو رشفکی ا پداش شرد غره کی شیشیتو نشتا اووار وری کی دیش غیبی چو وشي نه وایي کی نو داغید سکوند پر راغرل فض پر الله است پسونه شروع او ماچل کبی امینی قیام موسی صاحب خلاص کی چدی موسی غلاس کریده که قولا مصال صلی علیہ وسلم ویحیعا صحیح دازم آمسا دا اتوک کولی ها پیده بانیزا واما و اوشیش رو بیارا غزواما پیده بانیالا غنمی گرد ویزو تپانی ویشتاز مان پارسی ها پیده امسا دا کماری بخرا نور کارونا حاجتونا نور حاجتونا پیسر کومانس آآ کل کل چکنن چکو مزر؟ نه؟ دبا ملور کومان کل کل دبا مل څو چې ناروا کوي زمام چې څو نماني ګره نه داږي اندل سوګونو باندې هم سره یې وژنم امصاب باندې واله کومه نو دا بکله کوي تا چې دی کوي تا او ببا نوي او کا بنوا د الله تجل سره وي د امصاب بغزدا دې امصاب په سربالي باندې چې کوم نه نو خلا غرم زه وټړه اخته دې کاغه با وګره با مااري وګره کله کله باندې چې قبضه کې دغه شو دریوته د علماء صاحب د چې دا لیکو لا اکر زکه چې بچو په نړی ولکه په شړ د ځکه د نورو کلامات یې دا چې همڅه چې الله په داد چکو سنت محمد رسول الله نو کله با چې خطبه لو سره نیول بی لرگی کی چو سنن تا دی که نا نو یو سنن خدا یقنی دی چا خود بچ سرائی وی نو چا امسا با سرائی او دام سنن جا بازار کی چکل گرزی دی که نا نو امسا با جی چی پلاس کی <سؤال> دی سرائی او کم سری چا رانے کهو که نا نو دک باورکه پیر سر بانی یو دک باورکه لکه او مرس پیشان تھا نو دام سنن چو که نا سنن جا ماری دادا برکون نا کاشی مقاربہ را حیاتونو نورام سپه دیږي اول الله او تلکه وي او موصوع زوي موصا دا د دې لپاره تاسو کول الله په چي او غو د دې اولفت او محبت پیدا شي یو دا د دې لپاره تاسو کول چې خل دې خرابږي د دا ساده انسا د 5 د غوصي څخه ځا نرشا 5 د منځ لري وي نو داغه دخله نه خبر اوست هېار صایا اتوکواله دا دا خبر ولې وکړه دا تاسو مستصر معنی کی تلخیس کوي دي چې کله کله یو سړی د چا سره خبر اوږدول غواړي کنه داغه خبر څه خبر الله د خلاصي کی داغه بده خبر اوږدی اوږدی بده شی په څه اوږدی لکه مصالح اسلام چې الله په سره خبري کول څه ده اوږد کړه دغه دومره کاپیو اسایا سا المزكور في سوالقل معات في الجاب دايو قده ده دا. د دمرویللي كان نه چا سا د ولي راړ توقع وپسي وليول هوش به وليوي ويا في مععاري وخرا. قال <سؤال> ان الله تبارك وتعالى مصاف القور ذولا فزاه يا ناسا بحيه المال جورشتا سامنے وانكي قالو خذا الله تبارك وتعالى سوالات خميري دا زد چ واپس بغا من دل اسيره طور ولا ممکن شکلتا واز ميا دگولك واك لا جنا کا فل سرخ پوری تاخروش بي زاگ برا وزي تک سپير من غير سومري داينا ايات بل مخشي دا دو مرجزا دا دوشي ایک نہ شود دو دل پاجو خيمات از ماد مجدا د قدرتون دلائلونا چا غاڑ غاڑ دلائل دی ایز ابلار شا فیران تا تا غایقنا نا سر کشد مشروع تے خالو ایلی ربا ایش راہ دستا سنا کلاو کی یا الله پاک از ما سنا باندی کلا کلا سنا زگی مطلب دو غسی نا چکلا کلا از ما سنا باندشی او جلالیت غالی بکنا او سکلا دساری سنا باندی نو پا جب اکی فرق رازی پا جب اکی ترالی فرق وکړه دې نو کله چې سنا پلووکي نو وحلو آو را وحلو یا صلیابې واه نو لوګه د تملسانی او کارنه زما څنګه ځان لایمه اذر ما ګر لاس نشته واهل الوقد تملسانی پرامیزه زما غوټه دې یا قهو کولی چې خان زما په خبره پوهیږي وجل لی وزیرن او گر ځوا زمانه لپاره من اهل جما د تورای نه هارون نش موجود ده وجود بهی مضبوط کبري سره زما مولا فلپو کا داغه پوځ وینځلام اسپاب جنو دا دنیا سره درل لاسپاب دي خپل وروض وره کا وروض دې شي وره پکای د مورځې چرونه نه څه دې प्रकारे چې زما وروطان دې ربرې ورکا زما وروطان څه ورکا چې ربرې ورکا څنګه سب اورونه چې تاسو لري دې دي ها نن سب اورونه چې تلې دې تاسو د مورځې به ازما زما وروړ څنګه کبزورکم سننه ذلیلکم څنګه دا شانت موسی سنتوبري څنګه چې مننه جواب درته دا واشې کوی شریکت از ما ورور فی امر از ما پرې کار ودان ابو اچي د زستا پاک دې کې دې ته پاج مونږه پاکي بلان غوښتل دې جرمانز کویاس کوثال رډې دې ان نته اکانت کونته بینو په موږ باندې بشیر عليتون کې یا الله ته مونږ نه یې کنا قال ويل قالو چې تا اکنده په شتاه د استاد سوالي مو ستا جو ابو هارو دې په روز دې تقمبر شو ز هغه نه کوم کې غمبر کړ الکوا یو در رواجه استقبال تو زه ولکن من نه ناک نما یو سال کړه په طابه نه بل زله مکی ای زه حیرت علاوه چې ما الہ مو زول او اعلان وکړ ساده مور په زړه باندې ما یو هغه جما واه دلته زړه خبر غو زول و چې دا مور د مصالح ساتو اسلامي حاجز نومې وا یو حاجز یا له یانه بنتی اسموده انی لاوی انیاکو څو باځخ نومې موږه مصالحات والسلام مسلمان خزر تکوا دار خزر وليوا انخ زفيفه په تابوتي ورزاو دلاله په صندوق کې صندوق له جوړکا او په پټاله کې چې فخز فی فی الیم بیهوز را د لروات فی الیم دریا تا او باولی با د دریا د لرا به ساحلی چغدون غاډی تا او وا با لغلا زما د دشمنو د دې دشمن وا الکید مایخ والیکا بطاب محبته د دوسری زمانہ خوانا زمانہ شابچلی دی او محبت به پیدا کده تا سره ولی توسنا د دې پارا چتو په لیشلای د زما کریبی لري دا ای سبشنه چې تله وخت وستا پورته کول ول بهاله دونو کو ای انکه متا سلام نه راځه باندې چې یفروض ریزموري واهلی زکه چې را قصص کی پر اجازه ته تمه واپس دی له مکه وته کې تکرار دی نه دي په چې ترګیداږي شي آتا التميز ما سبه دیش کول پر مور کی وي آتا سړی ی او تبدیل مزاج کرے او پکې دې اندازه سړی دې وژلې او ما ته نوې چې مړی کا ته مړ کا و قتل کا منا غم دې غم نه مخلص کړی وفتنہ کفتونا اما در ما اوکړه اوکړه اوکړه فلا بي سباح دي تنتسيني نسوكا لا نسكالي فيا مدينا ما دين ولا سرا سمجي تاغي رالي علا قدرنا تمز مز مز دي حتى اي موسو طاندا زاندازا دي حدر ورشيدي علا قدر الزمان تدريجان تدريجان طاندا زاندازا دي حدراني شسيتو علا قدر علا قدر كتقدير سرا شاپوش اسوي ها فالتقدير والقدر خيره وشره من الله تعالى تقدير لن تولي كنا پاندازان دازار شئ پاندازان دازار لن تولي كنا نو پاندازان دازار دي حد ترورشید سلوخ قالبات دي واشتانا دغه تما وګوره کړي د خپل ځان لپاره مطلب زما د جلد پر ازماد رسالات او د واحد پر تما خوا کړي اذا بلاشت تاسو ورو ورو سره بیاي چې زما پهاتو سره ګوره سستی مکوای ښا والله ته نه یا فی ذکر زما په یادولو کې سستی مکوای اذا بلاشی تاسو علاج لرونه روان تا ان نهو تغ یکناندا روان سرکشه وو سرکشه تغیان نکړې دوی حد نه چیلې کړ خپل بندګي جامونه وتلې خدای دا وای کړی دا تغیان زده ان لوما تغلمو حملو فیلجاریه تغیان زده وای او چا او چا او چا سرګړاو لري سرکشي ته جده فرسي لاپې دي تګاوته غوړ سرګړاو ناکړي سرګړاو ناکړي سرکشي سر غلوولي. سر استري دي څه نه دا د تړلې کردہ خوانه یا جنوخر په دې دغه کې اوسه جوباشي غړ دا غړ وندېشل ولري تېرونځ شلو لري غړ وندېشل ولري تړلې باندې او ته ژوند این نهو و قولا لو وی نهو سوگه غدا قولن لینن نرم نرم خبرو تغاوی داشه کلکو و یه خلخوی چه تازه نکی و قولا لو قولن لینن نرم خبرو تغاوی يحيى يمناعو ایلهی ها زارث کو کا بما یقول <سؤال> انا الہم فكيف یفکو کا بما یقول انت الہم یایمنعو ای الله تو گدار ساتو څومره مې ربانی دا که اغا سر اسلام نر مین نر می وای چې څوک شوی او چې یو بندہ تا ته وی الله ته زما الہی مغزبت څومره نر مین کوي اغا سر با رحم او نرمی الله او إلهي يوزري لاسپورتي کي إلهي اي زمارابا اي زمارابا جو گنا گاري مبا كنراتو کي إليگيت خبر نر نوسا کوي شاي پن ماخ يا ويري کي دلاد اعظم نر خبر ما سيت چرشو نر خبر اوسا کدي وا اني فرعون مسبورا لي وني قماقلا او های رو او کنو های رو؟ در نرمو پارون یومر گلی چو چالی گلیو نو در ایاد سراوی دار تکرو خری نو در او آول نرمو تویل او شو نشہ نشه نشه نشه نش آخر سری جواب ترکی با ترکی و ها مون خو نرمی کلی ده کلی ده کلی ده آشه کلی ده نشه انی ارا کزتازه اره رو محبور مسبور خدام در مسال صلاح و اسلام در شان صلاح اید داغم نرمو ه چیانسا نرمی گلی؟ نو پاکار داو چی پا دقای وقع برا بانی شکر آره اولی وی داوانی شکنی نیست اسپیاد ریتا گلی؟ پیروان، اولی، موسیعا زم سوخو چکنی نیو سام چکنی نیو نو داشی؟ اتنبا مو تا یار شکر آره اولی داولا کابیو خود دلتی که اللہ ویلی چی نرمیو ساوکنی داپو پا سکونو پخوا و جلیوی او یافشا قال الله دول ویلی رب بنائے لا بائن نہ نخاب مونیره وای په تا چې یو چوکې په مونماني یا وسرکشوکی ان راولان جي بشي مسجد بشي په مون باندې آیا به زي اچوکی مون بل आवाज نشه دعوت نه چلوله او مسجد بشي چلا و دي قال الله طيبې لري انني ماك مستاذ سرهي ماس باغ و مارينم فاتيو الله شي دوړغه تفقلوا و رسول او منگا استادی و درد طرفنا فاصل مانا بنی اسرائیل خوش کم سر بنی اسرائیل اول در قوم غم نجکڑه ولی خان بابا وی اول در چه قوم غم اول در قوم غم کڑه وی قوم رس را ازاد کا؟ نو قوم ازادی در تاغد پار که کنا در اللہ در دین در پار بید که نو اللہ در دین در پار خوش کم آسر نو کران کڑی و لا توازی مازا بولا موار ک يقيننا اليوم متا تبه واجب دلل الرسول الله تبارك وسلامه جدي باغ شامني چوك جنني اصل توحد مني, مني, مني. كافر ست سلام طريقه دغا كافر ست سلام گي زبوي السلام على من تبع الهدا السلام على هرا قتل تبه سنخلي من محمد ابن عبد الله اله رقل عظیم روم اور انی اد کا بی دیات الاسلام اسلم تسلم ابیو السلام والا من تبال خدا داسی الفاظ اور رازی با روایت کی ان قد ھدی الینا یکن المنت وحشیدہ فعذاب طال چمن رازی چا درو او یو کال پری ویته تر ورځې کې ولاړ اول استقبال چا کړي کړي ارونل اسلام واستقبال کړې دوور نو دواله جگتون اوس رب لا قادو کو بیا وي ضرورت پیاو مرشي او پیرون اول سلامي بده مور کو دو مور سلامي کړې او بیا پازالې نه د مو نه اجازه اخر چې جمهورې دعا کوه دوه بار اوی ته په څه باندې وراوږي خدای په ماله ته صلیلا کوي د وژلې هم نو دروانه کې ولاره درنه پر غزنه پر غزنه پر غزله یو کار کوي اخر هغه ته چې دا دغه میلاو شي اجازه ولې چې دوه ماله نن راځي بار او را دا را راپیې چې تما شو چې سترګي چې ولګي سترګي سترګي پیجه دي ها وا جوړې دا چوسره بیلوس ته هغه اجې کړه هغه چې ما ساتلې له وکړه دې څو څکړه خبره سره وکړي وزرا پیګې دلته کې پریا را او مصاحب سره متشرګ راځي او داواز نشه د توقري وکړي وکړي وکړي وکړي او از ته کې فوجان ولادي څوکداران چې اوس څنګه د امر منتظر دي چې پیرونا منت امر چې دا لري ولې څوک او واسو کی نه هغه چې تامر کول شي کنه د یری نو خبره د خلینو نو کله د شي شو اوس مصعب موسا ما؟ نو وارخ نکی خورا شا خبرو سر جوڑا که خبرو شروع کرده بیفا من رب بگم یا موسا استعصر رب چول ده موسا قالا موسا ازم وی رب بلالجی آتا کلشن خلقهو سمه دا زمان رب اغط زاد ده چه پیدا کرده ده بیاغتا خراکت سکال طریقهو دا خود دلیده خواه بیفا ما بالو القرونی الاولا نه ده پقانی خلقو بطس حالی نقول علمها عند ربي في <تصفيق> كتاب لا يزيل ربي ولا ينصى ده نران جواباً سي نرغي زمان و علم ده أبي الله سيديكنا علم كريد يارسن نا أغا خطاكي ونا أغا نيركي الله جي أغزاد ده جملا ادخال الهي ده الله جي أغزاد جعل لكم ما دن گرځولې تاسو لپاره ځمکه جوړې دي و سره کله هم بیا څه بلان ګولې لري په دې کې واه کله منه سمه هغه کړي په اړه ما وګوښاځه نو دې را او باسه د اوغو په ځای د ازواجنه قسمه قسم د ګیا نشته مختلف مختلف ازواج منا کړي تاسو نو نو را بدل بدل قسمه قسم ګیا کلو خریو روح تر وی انام کومه مطلب چاته پیدا پټه جوړ نن زه پټه جوړه یی راځم نو خبره کوي څه چې یو له شار نه پرسان نه راغلو څه نه راغلو شار ترني د نور پاتشا اه زال را د زری زری باندې کوم بشي یو سړی و دغه راخس یو د ټماټرو ګوښي دغه ټماټرو نه دغه بدرنګ د جلال آباد نه یو پارتي کې پیسې اخستې دوه پارتي کې پیسې او د بل پارتي کې اخستې اخر شي کنه نو زری مورنځ دا هغه سړی چې لورغلی وي پیسې راکړې خدای او راکړه د دروغه ميدان داسره چې نه د ګوښه نه چې بدرنګ دروازه لای نو دې دا پر ځکه چې هغه دې باوي خټکی خر سولې دوانی تم کړي او قصه د ګرغا حقیقت نه نو دې وېشدا شهر نا پرسان دی چې دې شهر نا پرسان دی نو دې تل دې په مقبره کې قبرستان کې په پټک لگاولې ده څنګه کېلا کولې نو شکم مړي ورج جنازه ورج ماګنه وڅېک ساحلې او یو وزیر مړځه نو هغه وشګ نه نه پریوي څه ډوبره نو باچا خبر شې داسې اوسلې له پټه له ګولې له کانادا شي هغه الکا له واره یې څنګه تیراو ته تیراو دي یې څنګه داسې پټه له ګولې په دېږي هغه څه با نو دته چیراله منده پټه پټه کې دی نو مې د شهر نه پرسانې راشه پرتکولا دوا مامولا دون ویتو دو وزارت لایق تهیخا وزیر زمان مردی و وزیر شو وزیر شو اقبل چکم نخبی اگر ریز تا باشا شو خال کو کسا کرد ریزی کی دا اصر کیم دا دقا زیو سیدون که قبتی دی تشیره او دا السلام دا وقتونا اگر چکم اگر ریان ولید ابن مصراب ابن ریان یا ریان ابن ولید دا اگر سری پر ن دا چې نظر کرے وکه نه د دې نیک ایبراهیم السلم تع خیری کړی و څه کړن نو څو ته خبر وروي اسلام وصلی الله په وسته کې دغه پوهسته سره نصیب ورته یو تبا کې اکبر ود الله دا کار نه کوي مینوا خلاق ان في <تصفيق> ذلك يقين لقناتو نيغا من ہا دیزما گیلن پیدا کری استے پری کی واپس کوما دین دیو با سم دوبارہ له توخ رجانو چې مونږه وباشې د یزمنګز مکینه دیشه ریکه سره موسی فالناچیاں نه کا مونږه جادو کوله روخا مونږه چلونو کده پانی نه دی ویلي فالناچیاں نه غځو راولم استا فاطمه د جادوګر چې په د استا جادو فجل بیننا نو څو مې را باندې وکړه چې تاریخ راکا راکا تاریخ مخرب کا فجل وګرځا خدا تاریخ ورکول دا غه زمانین را روان ده کم زمانی نا ده پیران ده وقت ده تاریخو نا دی چریک از ماسا ایبا پلید اگوی که بلید دفترون که کلونو که ده دفتره تاریخو نا دی تاریخو نا دی پوشید یه او رزنانی تاریخ دی یله که څه شي نو فیرانا مې له تاسو څخه یو تاریخ ټاکه کنه فاجا بیننا و بینکم ویدان ا مکلر کزنه تاسو په یو تاریخ یو ټاکلې وخت ټاکه لا مطلق خلاف بومو غوونه کوو انتم بعد مړه کې مکانا سوا عذیبا مټاکو وخت بټاکو ځای بچی برابر زیوی نه دې نه دې چې ټول خلک هغه طرحه مکی دل قالوا ولموعدكم الساعه درتا کلی میوادیو مو زینت یا غورز د خوشاله دا ورځ د جنات په در سنگار ورځ مطلب د ملی ورځ او د اختر ورځ چې تاسو کوم ورځ اختر جوړوي ا غورز ايو شران نو خلګ راغون به شي دوه هغه می پوښتې فتم الله شرو نو او واف سفرو نو داینه مکوالو او ای دی فجمع کوي ره ولیو ته وصال اسلام علیکم اخره اموار کا ذات تعالی بنی جوړای پالله باندې درو فایس ته گفته باب دي کی بیازمن فازاب رسول سره وکنه یوکنه نامراض شلمان هغه څوک یې طرف او خدای باندې درو جوړ ک فتنه ورو امرام دي ساهی ورو خپل می کې اختلاف پیدا کوي خپل کار کی چاوي مقابله دي سکو چاوي نه کو چاوي چې دا پیغام دي چاوي چې وضو غصبه پته لګي نه اختلاف هم شي واسرنه وا پټه جرګه وکړه جرګاندا شي وکړه ته دې باندې واجب کوسه به معنا شي او که چتا مونږه مونږه غالب شو بیا بس مونږه مضی چچی په اسماعیل صاحب په دربار کې طالبات چټو نازو وصول د چا په د مای د دای کی د پیرود په دای کی دربار کې بچګانو مونږه هم صداف ملاوشي دا مراعتونه مراعت مراته ملاوشي قال ولید خلکو انه ځان یکن دو کسان دي صرف دوا په دوا دوري خامہ شاهد یریدانی لا دلری چې تاسو وباسي تاسو د زمکه نو وطن لري شړی په خپل <سؤال> جادو سره او بیا یې بل اس تاسو هغه بهترينا طریقہ به طریقہ د مصلوق فاجموک یکم راجا ما کې تاسو تدبیر لرا یا اتحادوکې خپل خبره باندې به اتحادوکې مکلای کنه ثم تو بیا راش صفن صف کډل سره یا تبو غزه آیا بشورون گاول بلال موسی سمته بلال کو استاذ ما کی تزویق ماشي څکړا موسی سات والسلام یې را وایي چې منګه دوا پدوي ازما صاحب دا بیا دا بسګانی مې منځ ټوله جامګي څوشو ا بیا زره شاعرو کنا بیا او بیا زره امسګانی او علیا زره بیاشتې نو څو شو یو लाख څنګه زره ماران او نماز مځه په میدان کې منډه را منډه وای دوه ولي فطرتن یې ربنه پیدا کی خمه خزر کې لکه دا پیدا شو موږ سره نو دا شي فاجس فی رزق خبان موسا یا ته وایې چې عاشینه چې ما په لګا نو او مخشي مخشي په داخلو لاس زابه جوړ کړو پرشو اے پر سو دا په باچلو کله کو طریقه داشي میدان تا خبر راغړولې نه نه او مڅي مڅي دا شروع شلا جوړ کی الله مهریدا کومه ما لا ته مهریږي کاتې کامیاب ته اچتاو ته دا غي دا ضرورت ورکه ما شي يمين کا او زاستا خيلل چې دې په صوت تل قف ما سن يو خپل پوکه هغه چې دوت سر کړی هغه چیر بی یو مرے بچی جور ما سنرو این نما سنرو که دو صاحب یکنانا اگر چیدیو کنی لیگر تدبیر او چل ورد صاحب رانو دے او اللہ اپنیو صاحب روحی سراتا جادوگر کمدر کی چوین و کمیابی کی ارضی کی و شرمی دلے گرزی پریس تلے چول صاحب جادوگر سجدہ گون قالو الامن نامن امان روڑ پر عبدارن آمد قالو الامن تولا قبل انوازنا لکم تاسیمان روڑ تاستا اجازه مان لري کړه ان اول کبير وکيږن داستا سويشي داغه مشي دا خمو خبا ز پریږماس تاسو خلاص بدل بدل هازمه تاسو پنسي کوم افيه جوړونه لري پرترا تجربهاني ولا تعلمه نا خمو خبا کوي من کې شهدو ازمن سان تا زبر تول او کګا مې شپه دي کنون کي دي زه خدای به کوم يو زول وښه پته ولا کوي الله يرحم بالله يا زه موسى قالوا دي ولن نوشركم تان شورا قوله تان شورا قوله پاغت دین باندې پاغ حق باندې کوم تر اغلی دی واجب دلایلو نا والله جعل ذات باندې هم تان شورا قوله چې فطرمان من پیدا کړی اсту تا تمه خنویو فخذ ما انتقل وې کوا او ستا چې څه پیسې لاز اخلاصي خنزيره بي بشراپا څه دې لاز کوا چې څه لاز کی سارې نوفاجی انما تجد تبه فایز راہ کی بری جو دنیا کی yakınan iman rore paqul rabbani liya khullana jada par bakna ke allah pa muntazim ka khata nahi wa ma akrahtana alayhi aza kar bam allah ra tabak ubahi se ta bang majbura kiyo a ga ta na sej jadu ka ulana da jaduam tara ma diya kare را یاد کړلې یاد مقدمات سره مقابله ته تاسو ور رئیس ته والله ټپلا سي والله خير واه تاسو لا غږه پیسې پدې کېنه کاغذ ساده تاسو دې ګوروي موږ ووې زخيما تاسو والله خير واه انه خبر ذات ميا جي شورا شي الله منه مجرمن مشرك فاين له يكن دليل بالجهنم جن بابري پري کي نبا جون دئي او سوچ را شي مومن واحد عمل صالح کي يكن نون داخل ثولا هڪ پسند افل جي راد تراد ولادي تو پاو چتي دري جنان ميش پري کي دور جاري بي لاجي جنان ميش بي پري کي وذاك جو منتزا قضا جزاء دال چا چوزان پا کي شركنا ولكن الهر هنا ما هو كبسله زنت بوز از ما بلیبان فاجب لهم وافاص سر الطريقه والله رجولوا پره دریا چې وشي باي لا تخاف ذلك انتس بنه ریږي چې فرعون به مون نسي ولا تک شانه ويريږي ترڅو دلونه فاجب فرعون بجنو دي او پر شي شو فرعون کوجو پر شي باق الله کار سره اكل چل تا نه و ته خاصه ميا مغشيهم پټک جوړه د دریاب ما غ آزاد وَاذَٰلَّذِينَ غُضِبَ عَلَيْهِمْ غُضِبَ عَلَيْهُمْ وَمَا أَذَلَّ اللَّهُ وَتُونَهُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اكْرَمَاتَ سَلاطْ خلاص ڪري اس تي سال دشمناننا وَوَادَ هَك مَاتَ سَوَادَ ڪري وَجَايَن بتو جي طرف جويتو چخي طرف تي يا مبارڪ دے وَنَزَلَ مَا نَزَلَ کڙو پتاز بني ما سروا کلو ما توي جو پري بنتي وادي مارا پاپا گذنا بجي پتاز بني غضب زما وَمَا يَحِلُّ لَكُم مَنْ جَنَازِشُ غَضَبِ زَمَا شو, شو فَقَدَهُوا يڪن او نوششو دار تبا برپاشو و اینیلاغا فارن یکنان زبخون که امان اما چل پا چه تاب توبو باشی امان روڑی و احمد الله صالح نعمل صالحو کی سم مه تبا بیا چه دنو پویشی زان پویشی او دو پار دو رایلما او دو پار دو عمله او بیا پویشی زان پویشی چه عمل دو پار سوابشتاره احتیدار چه مانا او کم اعمل چه دا سر د یقین او د ایمان نه کوي چې دي کې بس او په الله را کوي یا په دې کې استقامت وکړي سم سمه تر شګ نه کوي او دا رنګه اجتهاد کې چې الله مالا توفیق راکړي او دا رنګه چې دنه پدې باندې کله کوشش او تریکاو ته معلومه چې په کومه تریکه راځم او کوم د ټول اجتهاد باندې ومه و ما اجل کته چا ز او ستيزر زر خپل کور پته چاته چې وکړای مو سات د دنزا ممس مسرالي قال قوم نو ولي مسرالي متضبط قال ويلو هم ولای دګه دګه دي الله سری ما پشیر را واندی واجل تو الای رب لی ترزو ما تا چې وکړاله په ګستاخ وات راځي ما دې پاجت را ناراض شي ځکه کار خير کی چې څنګه سړی تاجی کې نږدې قول او ایل فاند فتح نایگنا مهان تحانون کستاپ قوم بانی او ایل با جگستان رستوا از اللہم صامیری و گمرہ کردی لرسامیری فرا جمعه صور راق و اپس راقه مسائل سرمان قول قوم تا بازمان حساب در غساب در غمجن قول او ایل یا قوم ایزمان قوم علام یاید کم ربگم یا وعدان و قلی تا صراح راق سر و ارسان خولی وعدان ایل او او بتا زمانی وعدان الله پاک کنه ایرادا و قتاز ب قالوا jewel masraf na mawidaka man sad wajina khilaf na kade bimak na min alikil man bani bar peshoy awzan zewarat bizena دا قرانگی اور دولی اپس صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الرسول انجور قرایلن قصه ی جسان ندجوسین لاقوا راغی आवाज بیکو فقالوا الی وجو ها ذا الہکم و الہ موسی داست اسمدگار دے حاج جوادی و الہ موسی داست موسی صحجت راو ہند فنسیا او semble żra, ə yaz الله <تصالح> یا جنید چې نشوا پس کولې دغه خبره ان ملیک وجوده پرزر راځنه نه پي کله کله کله یو جوه ته ورنه سم کلمہ کی ما قومه یکلن امکان وکړې شپ تاسو باندې پیری سره وینه رب وګم یکلن راس الرحمن زاجې فتجوږي ما پس راشي ازما حکم مونه قالوا جو ال لنبرال یکینا امی شایو منګ پې دې باندې کفوونکي امی جوړي کونکو پاتې کې دونګې او کوف اکیチナ راضی کنه راضی اې ټیکات کی خبرې نه بندول څنګه دی اې ټیکات کی خبرې بندول څنګه دی نو اې ټیکات کی نه روا دی او بلا ضرورت خبرې اې باندې او ضرورت د وخت خبرې با نه بندي خبر ورسره چې څوک متکی ویني نو از ضرورت خبری با؟ از ضرورت خبری با؟ کهی خام خواه نبا بندهی پو مکا گلی؟ نیئی خبری، یا شی ضروری خبری، نیئی خبری دا با جوجوشه خزی تاویی روڑی روڑا خزی تاویی روڑا؟ شماک پاوتا چکا نیون کانکیر و تاواز کوروشن که نیون خزی روڑا ورواخوا دا او بو خرا ورواخوا، و سر دا تاسو نوټرې ته دې ته مبالځه مبالځه کنه نو څو او وي ستدا شي خپل قوتي ته اشرف راځه او اجازه سرځما وي دا دې باندې چې کار نه او که خزر صاحب ملاقات نه ته رااله نو هم سره ای چې کار نه خرابي او خبره ته دې بده سکے اگر بل کان وزن او نور خبره تر سره ای چې کافه نه خرابيږي او کنه ولا تقبله نوان تماکي کنه فل مسجد شو او نور خبره تر سره اتفاق نه خرابيږي پوه شوې خو ضرورت نسوا اجکړتي بنولې کړتي بنولې غب شپ بنولې ها دا عكيف شو حتی ير ځای دی ناموسه قال ابو ال هارونه وارونه وسه سمته وای هارونه از ما ورورا ما منا کا چا مړه کړې کله چې تا داخله غولي در چې گمرا شوې دي نو تا به دا سم کړې و تو هم صاحب چې